De poveste de seara Maciuș cel cu poveste poloneză. Ia un cioban care avea trei fii Cei doi mai mari erau mai destupați la minte Al treilea însă Macius pe nume era tare prost într o zi ciobanul a plecat la târg iar feciorii cei mari s-au dus cu turmele la păsă. Macius a rămas acasă să doarmă Pe la amiază îl scoală maica sa din somn Îi dă două oale, una cu boș, alta cu găluște și spune: spune te Macius la frații tăi la câmp cu mâncarea aceasta Dar să fii cu minte pe drum Macius și-a ascultat mama așa a pornit spre câmp. Imediat după ce a ieșit din sat, dădu-te un pot. În pot se afla o spărtură. s a temut să nu care cumva să cadă în ea, să-și rupă picioarele. mi-a spus să fiu cu minte. Să-mi rup picioarele ar fi o mare prostie. Ia stai. I-a venit deci mintea la cap. A scos din traistă jumătate de pâine și a stupat cu ea spărtura podului, apoi tușt, a sărit peste dânsa. N-am căzut? Oh! Alea, dar asta ce o mai fi?" Previn Macius în urmă, își zărise propria-i umbră. Grozav s-a mai speriat. Îi se părea că se ține cineva după dânsul și că vrea să-l mănânce. Și atunci tu unde, o băietă și fuca, fuca, fuca, prin șanțul și pe o goare. Dar ce să vadă umbra mereu după dânsul, Cu cât fugea Macius mai repede, cu atât iuțea pasul și umbra. Până la urmă... Rup de oboseală, s-a oprit, speriat, cu inima cât un purice, îi propune umbre untări. Uite, dacă nu mă mănânci, îți dau găluște multe și grase. Apoi i-a aruncat o gălușcă în urmă, apoi încă una, și încă una, și încă una, până ce le-a isprevit pe toate. Când n-a mai avut găluște, l-a bucat iar frica. Și cum mama sa i-a spus să fie cu minte, trase concluzia că ar fi cea mai mare prostie să se lase mâncat. Așa că Macius i-a spus iar umbrei. Dacă nu mă mănânci, îți dau borș din oală. A turnat o lingură alături, pe urmă alta, apoi alta și alta... Până ce-a isprăvit tot boșul, Când s-a gorit oala de boș, A început să fugă din nou Cât îl țineau puterile Până ce-a ajuns în sfârșit la frații săi Ei! Ei. Macius! Da unde-i da mâncarea, nerodule? De uite, uite, uite, Fraților, ăsta de aici, de lângă mine M-a fugărit a? și a vrut să mă mănânce Așa că i-am dat găluștele și boșul Să-l satur, să nu mă mănânce Oh, o, -leu, Era umbra ta, nerodule! Ne E bine, mă, fraților, mă! Ce n-ați să mi-o spuneți mai înainte? Și ce tare m-am speriat!" Aola, aola, aola. Ce era însă de făcut, baniilor le era foame. Au hotărât, deci, să meargă acasă după mâncare, iar lui Macius i-au spus să pafcă el loile până la întoarcerea lor. La urmă i-au mai zis. Mai ai grijă de oi, Macius! Da, da, da. Și fii cu minte, mai. Da, da, nu lăsa oile să se îndepărteze! Cine le la o Ai înțeles?" Da, da, da. a băgat bine la cap cele spuse de frații săi și-a luat deci ciomagul și-a început să izbească oile care se îndepărtau, iar pe cele date gata le-a adunat grămadă. Nu trecuse mult după amiază și deja făcuse praf o bună parte dintre ele. Când s-au întors frații de acasă, Macius a alergat spre ei și le-a strigat. Fraților, fraților, uitați-vă ce bine v-am păscut oile! Aproape pe toate le-am adunat grămadă! Oh, oh, oh, oh, oh. Frații rămăseseră muți de uimire și de durere pentru oile doborâte la pământ. Încet, încet și-au mai revenit. Vai de mine, vai, ce ai făcut? Mai temblerul ăla. Ah, așa ți-am spus noi să adun oile? Ai păi cu ciomagul, măi. Ai de jumătate din tulma! M -m -m mai bine mă, fraților, mă. Nu puteați să-mi spuneți mai dinainte? Dar acum e gata. De acum știu -a gata. În ah. taci, când sunt toți tata de la Târgu o să ne omoare da, Ma, da, da, da. în bătaie. Mă bine, mă bine funcim în pădure. Da, da, da. Hai. Ia, mai fraților, adunați da, oile astea moarte și mânați-le pe cele care au mai rămas înapoi la stână. Da, da, da! Când le-au dus pe toate, au punit la drum prin pădure. La un moment dat, frații cei mari și-au dus aminte... Oh, o, leu, că n-au închis poarta de la stână! Păi, eu, Macius! Macius, Ia da. du-te într-un sufer la stână, măi, și închide portița. Da, da, dar da, da, dar da. în așa fel încât nimeni să nu mai poată deschide! Așa! Macius! O luă înapoi spre stână. ajuns el acolo, închise jumătatea de sus a portiței, iar partea de jos o scoase din balamale și o luă în spate. Cât timp am poarta în spate, nu o poate deschide nimeni. Dar, hai, hai, hai, hai, hai, hai să grăbesc eu pasul. Fraților, e, fraților, e, ce? ei, ia uitați ce v-am adus ce aha, poarta, acum o puteți păzi chiar voi, n-o să -o mai deschide nimeni a, Puh, Bravo, mai aute, <gri> și cine spunea că ești prost? Numai că vezi tu, așa cum ai cărat-o până aici, așa o să o duci mai departe să nu cumva să o deschidă careva lăule, mm. și dacă tot cari poarta aia după tine, ia și perele astea uscate de -a, de -a. și ulciorul ăsta cu apă aha. și agațele departe, așa aha, aha. Să nu când... e Da, da. Le duce poarta. Bine, bine. Bine, fraților. Ia agățați-le aici, se le ducă poarta, nu noi. Da. Pătrun se apoi adânc în pădure. La un moment dat, venind noaptea, se hotărăște să se cățere într-un brad înalt, să se odihnească acolo, să nu care cumva să apară rușievină din codru. Nici nu se așezase ei bine în copac, când chiar sub ei se așezară șase oameni. La început, frații au crezut că erau ca și ei călători priși de noapte în mijlocul pădurii, dar chiar când se pregăteau să coboare din brat și să li se alăture, unul dintre cei de jos răi. V-am spus eu, că la negustorul acela e bine de curat, Mulțumiți hoții, căci hoții erau, își puseră la foc niște bucăți de friptură. Sus, frații încremeniseră de frică. Macius, care tot cu poarta în spate era, că de nu-i spuseseră frații să nu cumva să nu dea jos, nu mai rezista sub povara acesteia. Fraților, eu arunc perele astea, că tare grele mai sunt. Nu, nu, nu, nu, nu nu le perele deja pornise la vale. Hoțită cură pentru un moment, apoi liniştiţi zisără. Da, nu mai este mult până la ziua, <fie> pentru că vântul s-a întăsit și scutură conurile bradului. Uh, uh, uh, uh, Dar poarta tot îl chinuia pe Macius. El băia deștept credea că la pasă ulciorul cu apă. Fraților, eu dau drumul ulciorului. Da. Nu! Asta ne-ar da de cuară! Nu l-arunca! Nu! Te rog! Nu l-arunca! Nu, nu, nu, nu!" Prea târziu, ulciorul deja plecase. Din fericire, s-a agățat de o creangă a bradului și din el curgea numai apa. Un hoț zise... nu-i mur până dimineață. A început să cade rouă." mi căzut roua în cap!" În vremea aceea, Macius gândea... De bune semne că nu mai poarta mă apasă. Și, îndată, i-a dat drumul. Poarta grea a zburat cu mare zgomot printre ramuri. Hoții mărmuriți urlară într-un glas: Câte dracu din Și, odată, au început să merge ca o păriță, lăsând totul în urmă. Atunci ciobanii au coborât din copac și au început să pănânce fripturile. Lângă foc se aflau și doi saci plini cu bani. Ciobanii luară sacii și plecară bucuroși spre casă. Ajunseră cu bine plătiră toate pagubele făcute de Macius și încă le mai rămăseseră mai mult de jumătate din bani. Cu aceștia și-au luat casă, s-au îmbrăcat frumos și și-au cumpărat propriile oi. Pe Macius l-au îmbrăcat în frac de Paris, cu ghetă de lac și cu ciorap de mătase, dar... Macus... tot Macius, toată ziua doarme, îmbrăcată în frac și cu ghetele în picioare, că de nimic nu-l poate schimba. Ați ascultat Macius cel cu minte, poveste poloneză. Au interpretat actorii Ruxandra Sireteanu, Violeta Mitescu, George Ivașcu, Petre Lupu, Sorin Gheorghiu.